Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la, lah la, wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh prezenderuar ky është numri katërt dhe i fundit në temën tonë të në lidhje me çështjen e divorcit Sjeruam në mësime dhe kalura Disa që është i që kanë bëjmë me, me divorcin Nuk përëndë ndojmë se kemi sjeruar zëgje Sepse Në marishë për sjeruar zëgje ka nevoj për më shumë koh Dhe ajo që ne intereson neve E që të kërëjmë një detë përgjithshme Në lidhe me këtë tem Që njëri u të di Se qëfar du të bëjmë në rasët të tila Kur ketë nevoj për të qështë Dhe të di E të ruhet për e tëre fjallët të cilat, dhe më thënë, ka një përgjësi shumë madhe në fenë islamën, si qështë qështja e do në fjallët dhe fjallët divorcit. Sot do të të retojmë disa qështje. Me lejën Allah të më dhururë, qështje parë është. Fjalla, kur i thotë burri, gruës, je divorcuar. A ka nevojë kjo felë për një jetë, apo jo? Dhe më thënë, nësë një personë i thot gruas, "Je divorcuar" ose "Je ndar" ose "Je shkurrzuar". Dhe ja thot të lëgjë me jetë. A është njësoj si një, një person i cili i thot gruas, "Je ndar" ose "Je shkurrzuar" pa jetë? Fatikisht kjo, kjo lloj çështje do llohet më qartë gjurë në gjuhën arabë dhe unë do t'ua sjell shëmbullin që kanë treguar dietar për të për ta kuptuar më mirë. Dhe për të treguar, domethënë Ku që nërë problematika e kse qërshtje Së pari po themi në që në këtë qërshtje ka dy mendime djetarësh Mendime parësh, mendime imam Shafiu dhe e bu Hanifës Që e bu Hanifës dhe imam Shafiu thonë Nësë një person e shprej fjallëm Talik Talik, gjë në rabit të thotë divorcuar Këllu i fjallën nuk ka në webër njetë Në nëse të kush thotë grëzvet I thotë të saj enti Talik Ose të tali lak të ki qi ne për them shqip u divorcove, nuk ka nevojë për niet përkundazje të quatë divorcuar. Kurse mendimi i dytë, mendimi i Imam Ahmed dhe Imam Malikut, të cilët kanë thënë kjo lloj fjalë ka nevojë për niet. Edhe ky lloj mendimi gjithashtu është mendimi i Ibn Hazmit, i dashur edhe mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim. Dhe argumentet fetare mbështesin mendimin e dytë. Këtë mendim i cili thot që duhet që patit e njëriu, kur e shprejt e fjal, ta sënu e atë fjatë që shprejt. Dhe e kanë të reguar disa argumente. Pra argumenteve është fjale e profetit s.a.s. Punët janë si pas, si pas njëtit, si pas qëllimit. Dhe kjo atë i të regonë në nëse njëriu nuk ka një qëllim të duhur për një pun, atër e pun nuk qëtë sakt. Në të dhe rasë nëse një person nuk sënunë divorcin me fjale që thotë, Atër e punë nuk qëllohë, nuk qëllohë të, që të sakt Nuk qëllohë të sakt, nuk qëllohë të sakt Gjithashtu iman Bukhëriu Ka vendohë së këtë dhe teme Në libërën e të i thotë babë Lë amalu bin njëti o lë hisbe Thotë punët janë si pas njëti Dhe asa që logaritë njëriu në mendin e të i thotë Ua li kulli mri ma nëa Dhe shdo kush ka atë që sënon Që kanë zemër Thoët pas imam Bukhariot vërshdo në kjo të hem Thoët <tun> fëde khalafi il imanu O ludu, o salatu, o zekatu O hal haqju, o som, o lahkam Thoët me të qërështë e hyn Besimi, abdesi, namazi Zekati, haqji Ajerimi, edhe të gjitha ligjet Dhe përthën po si pas imam Bukhariot Të gjitha ligjet dhe islamit Dhe të gjitha Ligjislacionit që ka vendosu islamit Ka nevoj për një jet kuri dhe për nëto njërju Dhe Në më thënë, kjo lojgjej që tërgojnë të, të djetarës mësë e sakt Shembuli që ka tërgu djetarë në lidhë me qështë në divorci në tolerasi për shfar fliti që kuptohat Shembuli është aji që ka tërguar Buobejt në liber në vetë talak, në liber në divorcit Thotë transmitohet nga, thot, nga Omeri se te ka i shkoj në, në qërshtja e një burri Omeri ishte në halifë në konë e ti i cili i i tha gruas e tij, do më i tha aty, më pa i tha aty gruajë e tij. Më bën një kraasim thum, tregon si e mund si dukem un. Dhe i tha, ti i tha je si gazal, gazali thon domthon drerit. Ë domthon për të lavdëruar gruën e tij. I tha i thot ti gjithashtu si pullumbesh. E i tha ia ja, mbi mbi mbi një një njëdhë për shkrimin tjetër. Dhe i tha anti khaliyetun taliq. Khaliye taliq i thot deves kur ajo është liruar nga nitaret, i e lir, domthonë e zgjidhur me nitaret. Po fjala xali taliq, sikur se si i thuhet dhe vetë kur e liruar nga nitaret, thotë dhe gruas kur të shon ta divorcohesh. Po edhe gruas xalie ose taliq, do të thosë që e divorcuar. Është një fjala që përdoret për dy raste. Dhe kjo grua mesa duket këtë kishte këtë kishte pritur, se donin që të divorcohesh me burrin. Dhe vajja Teomeri tha, më ndaj me ndau burrin, do t'u dikë për ti. E dhiriu me burrin. I i thoi dhe i thashu i tha nëna i, I, i burin tha o prish besimtare dhe unë i thash më tha, tha kështu kështu kështu i thash kështu. Edhe tregoni transmetin që Omeri i jujtas me shkop në kokë do i tha merrë gruntatën nga ju i vetë me shkop tha. Donë? Merrëse grye jota tha, nuk është e divorcuar. Edhe për një rasë të tillë tregoni ibn Khair thot ky është ai të kuptuar të fej secili hyn në zemër thot patrokitur. Domethënë që vërtet fjala talaq Divorce është fjalë si e cila është fjalë rrezikshme, sepse kur e zjarret ku e preket dik. Por, po ta shikosh momentin, me ky kë person nuk kishin qëllim divorci. As nuk e tha me lloj kuptimi, e tha me kuptimin e këtij tjetër. Në një rast të till, dietarët kanë rënë në kontradikt. A quhet gruaja e divorcuar apo jo? Si thash Imam Ahmedi me Shafiun, më fal Imam Shafiu me Abu Hanifen, Imam Shafiu me Abu Hanife thotë që është e divorcuar. Por çfarë tha? Falek. Kurse ë Imam Ahmedi Me mamaliqun thonë që nuk është e divorcuar. Shuçi që ky domos sebse ky person nuk donte ta përshkruante gruën e vet, me një lloj përshkrimi i cili domthon për ta, si thosh për të treguar që je bukur, je je mëral, i jep bukur, i jep mirë më radh, dhe i son një lloj përshkrimi që përmante një lloj fjalë që përmante dy kuptime. Dhe mora mora ti që deshi për ti, për ti kuptimin. Për kësaj ka nxjerr dietarë domthon që divorci është kur njeriu e synon fjalën, për shkronjë se një person i thot gruas vet ti je ndar dhe nuk ka për qëllim nën që jine ndar nga, domethënë kurora e martesës. Kupton? Por ka për qëllim për shume jine ndar në shtëpi, domethënë që ti do të bëj një shtëpinë vetë, kurse njerëzit tjetër do bëj shtëpinë vetë, por do të bëj shpin vete. Për në do të kam ndar. Do të kam vete, në të kam ndar në vetë, domethënë me këtë kuptim. Jo me kuptimin e divorcit. Normalisht nën në që quhet këtu nuk quhet divorc. Gjithashtu transmeton edhe Rozagon në Science Theory. Thotë një personi i thon A e divorcove gruan të ndë vjetë? Ky në të vërtet se ka divorcu gruan E kërë thot po Thot po Me vërtet, thot po no, e Kërë se ka divorcuar në vërtet Edhe e pytën E thonë që me ndim ke për ta qua të gruan të i divorcuar Sëpësa kërë thot po e divorcova Në kjo dhe fjale Nuk është tjesh një lajmë Në, në, në, në temën e talako të divorcit Kërë thua e kam divorcuar gruan time është njësë kërë thua gruan të i divorcuar Kam divorcuar Je divorcuar Je ndar E kam dar Mund e a thuar shgurës dhe lë për drejt Mund e a thuar shdikujt tjetër Po e a thuar shdikujt tjetër e kam dar gruan Qo e të ndar gruja Për këtym këmë personi Të në rasi Si shtë për për për sufjanë Këmë nuk kështë e por qëllim që e kam dar Po po gjenjë dhe thot Sufjanë e thori Tho dhe shme mendim që kjo dhe gjejë Nga në gjukatës Në nësë kjo që është në Ndërsa nësë ndërmet të ti Ndërmet Allah këtë qëtë gjinë e shtërthot Dhe nuk qëtë non-divorce Njitha shumë është trasmetuar Nga imam Shabi Thotë të regon një, një person qëtë e bujës të bujë hak Thotë pyeta imam Shabi dhe Abdullah ibn, ibn Maakil Për një person i cili e divorcoj gruan e ti Edhe e takon një person Një person i thotë gruan e ti je e divorcoj Edhe e takon një person E edhe i pyet a e divorcoi gruan? I thotai po. U bën 1. Më pas e takon një person tjetër i thotë a divorcoi gruan? Gruan tënde? I thotë ai po. U bën 2. Pastaj takon një person tjetër i thotë a divorcoi gruan tani? I thotë po. U bën 3, hë? Tashi po them 1 2 3. Thotë e thon këta të, të dy Imam Shafi dhe Abdullah ibn Uaqil thonë që të dy kjo varg në njëjtë që ka pasaj kur kanë pyetur. Do më thon nëse ai ata kanë pyetur thjesht si lajm për të treguar të, të të parë, këto që përsëriten nuk quhen divorce të reja. Ktu bëhet fjalë gjithmonë për atë person, për atë dietar, të cilët i quajnë divorcin. Keni pasur divorc sipërhumirë një person thotë të gruas thërë je ndarje, ndarje dar. Te një pjesë e dar të shumica, po i thot tre herë, mbroj, quhen tre herë. Ku se mendim mos sa që tregum ne këqut një. Mirë po këtu sipas mendimeve të tyre, të cilët thonë se quhet tre, nëse dikush vjen tashi dhe i thot gruas që të kam ndar. Pastaj pyet një person, thot po e kam ndar. Pastaj pyet dit, po e kam ndar. Po e kam ndar. Ktoën thjesht lajme, që ky tregon që ka ndar gruan, ose ky quhet divorc i ri. Ne kuptotë ti denon vlezë. Domethënë kjo është çështja që po diskutojmë tashin, domunë që ky varg nga njëti, këymë këto lloj fjalë që thotë kam ndar. Çfarë? Po tregon që e ka ndar herën e parë, apo lotë e kam ndar me kuptimin domunë që tashi kjo konzon ndarje e re. Kjo vargon njëti që ka. Këtë thotë edhe domunë Imam al-Shafi. Gjitha shumë është transmitura nga i barimën nëhaj se ka thënë Divorës që uëtë atëherë kër njerë ju sënën divorësin Në kër një person për shumë të regon Që ka divorësu grunë ati vjetë për shumë dhëtë E kam divorësuar gruan Ka për qëllim që kam divorësu Po i të regon dikuj që ka divorësuar Kë nuk që uëtë divorësiria Për shumë nëse një person ka divorësu grunë ati vjetë Edhe py të person i thotë A ke divorësu grunë një herë? Thot, po, e kam Jo se kjo dhe më dhe ka përshëllin në mëjtë që kjo dhe në për divorso më mentalisht Jo vanë nga një jeti ti, një jeti ti është që më dhe më dhe ka divorso dikur Që kjo nuk quat divorz Kjo dhe duhet shumë rëndësishme, dhe duhet e qartë për ju sëpse Mundit e shëjtani të njërëzit shumë edhe i bën vëzveset e ti Allah E i thotë për desa ti the divorz, atër dhe më grejotet ka më rëvarë Kështu që domethënë nëse personi thotë këtë fjalë dhe ka për qëllim divorc, thotë i thot gruas, je divorc, ka për qëllim që ta ndajmë me të vërtetë, kjo quhet divorc. Dhe nëse ka për qëllim i thotë fjalë që ti po tregon diçka që ka kaluar, që ka ndodhur në të vërtetë, atë ky është lajm. Nuk quhet divorc. Kupton? Dhe nëse ky person e thotë këtë fjalë, jeni darë dhe ka për qëllim një një kuptim tjetër të fjalës, siç e promovon në fillim fare për atë personin, gjithashtu ky nuk quhet divorc, por quhet domethënë sipas një inti që ka pasur ai. Më e bëkam në dietarët e gjithë kjo që folim deri tani kur dikush i thotë gruas që është divorcuar, që thon se pasni kjo vlen kur çështja nuk shkon deri te gjykatës. Domethënë nëse gruaja e beson i thotë i thot burri që un ta fashë edhe fjalë por s'ka për qëllim divorsi, po thën po tregojë që ka ndodhur një herë që ndo gjen për para. ë ose thot ta kam tha thashë fjalë një ndar, por nuk kam qëllim ndarje me kuptimin që të divorcove, por kam për qëllim me këtë domethënë diçka tjetër ndarje, shembull në, në, në, në dhoma. Hopon, tin tris don vetëm un vete. Nëse gruaja e, e bëson në këtulë rasti, e bëson burrin po thotë besoj që ti thua të vërtetën, atëherë domthonë kë nuk quhet divorc. Ndërsa në nëse gruaja nuk e bëson, në Greqi është një ditë gjykatsi, në gjykatë të Islame, gjykatsi gjykon në pamje të jashme. I thotë i thegrues si të divorcuar, thotë po i vash. Jepon se kisha niyetin. I thos fjalë na divorc është lule mos më prek. Po prekën të domthonë Allahuisht më të vërtetë do është është problematike. Titot e tito the me dinin plot, por gjykuesi si nuk e beson atë pronietin që ka ai, sepse kjo lloj fjalësh fjalë e qartë në çështë divorcit. Më përjashtim të rasteve kur gjykatsi gjykon vetë që rrethanat tregojnë diçka tjetër. Si rasti që treguan për Omerin, do të thënë nuk e besoi Omerit thjesht nga fjalët e tij, por duhet shikuar rrethanat, e pyeti gruan, por shumë e pyet e pyet gjyqasin gruan, ishte duke u zën, i thotë "Jo, s'ishim si duke u zën." Ço botheshte po mlavdronte. Po, po posa ç'e tha, tha i e divorcuar. Qëse ai do jetë anti Khalidun Talik. Domethën vet Ridhane të tregoi që nuk është nuk është e përshtatshme për të thënë burrë gruan në atë moment i e divorcuar. Domethën zakonisht kur robi divorçon gruan nxjefet vërtet e mëradh dhe i thotëm ka bër këtë këtë këtë dhe pasaj, vjene, e pastaj vjen në en fund fare përfundimtar i thotë po e besoj që këtu Ridhane sht burrë mund ta thotë këtë gjë. Domethën gjykatësi gjykon në, si në rast të veçantë si gjykoi me radhiyallahu anhu Gjykon në rraset dhe qandër, kur shikojnë që rëthanët, janë ato të cire të regojnë që kësë ka pas për që dhe dhe dhe dhe fjale. Si për shembul, shembul këtë për këtë është, uh, një përës, i burë, i thotë gruas, i thotë entë, entë, i thotë talië, talië, dhe në gjithë të shlartë, i thotë talië, dhe talië, talië, në gjënë rabë, dhe dhe dhe shkruoj, gëruja, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Djoka, djoka se pyet ku kishë qëllim, çfarë që po foshë, domthon, çesh nisijësh të rrethan, pyet për rrethanat, veçaqërt, edhe gjukon. Por nësa i thotë po unë e thash me diën ifja në talak, por 1/2, 3/4 e trojm justifikime të tjera janë pa vlerë më sa. Me kjo lloj fjalë është fjal, më të vërtet, domthon është duhet njëu të matë mirën të kur thotë domthon talak. Kjo është për gjunë arabë, nëse për gjunë shqipe pastaj kemi disa çështje të tjera që duhen sqaruar. Kërë që mendim më, më i saktë dietarve është që njeriu ndërmjet ti ndërmjet Allahut, po qese nuk ka pas për qëllim divorc, por është ka u goja, ose kishte për qëllim diçka tjetër, jo fjalë, jo kuptimin e divorcit. Ose e thotë thojë fjalë divorc për të treguar një divorc kaluar dhe jo për të rindërtuar një divorc të ri, në këto raste, në këto raste i treguam, ky nuk quhet divorc, por merr gjykimin e rastit përkatës. Kjo është përse për këtë çështje, çështja e dytë. Kur një person e, e synon në veten e tij divorcin, e dëshiron të divorcoj gruan, por nuk e shpreh me gojë, a thot divorc? Në këtë çështje do të kemi dy mendime dijetarësh, mendimi i parë dhe i shumicës dijetarë vëhet se ky nuk thot divorc. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin që transmeton Buhariu muslimi dhe të tjerë hadithmosi sakt, "Oth inna Allah tezawza an ummatima hadathat bi anfusaha." Malëm të amel, e u të të kellem. Të tëlloj më dhuar, i ja e ka falu umetit tim, a të gjëtë të cilën umetit e besidon në vetën e vetë, për deri sa nuk e vepron, ose nuk e fletë. Shuky hadith është hadithi qartë që të rëgon, që njëriu nëse së nëndishka në zemër në ti, ose i vjendër më nëndishka, e keqen, por a i e lërgonë të, dhe nuk e shprej, dhe asë nuk e vepronë, Atëherë themi që ky person domethënë nuk ka përgjegjësi për atë lloj gjeje që i vjen në mend. Se olloja ka, ka kaluar disa njerëz në një lloj domethënë në Vezvezë shumë maff. Pajisë un kam dëgjuar që i shkon te shejtani i personi dhe i thoshte se shikoj mendimi i dytë ku është? Mendimi i dytë është që po po i shkon në mend dhe i thotë do ta gërimë të shëndarë, që të ndarë, sipas mendimit dytë. Edhe një person i tillë çfarë bën? Ishte bindur me këtë mendim ai. Edhe i thoshe shejtani, po pse nuk thëj të këto semafori tani gëroj të shëndarë? Edhe detroshi shkretin rrotullosh doniherë makinën u thon. Sa kalonin thjesht, pastaj edhe njëherë, por nuk eve këtë herë, është ndarë gruaja jote. Edhe e lothe torturontën këto lloje forme, kusht e disa herë me lloj-lloj gjëra të tilla. Nikojë që kjo nuk ka lidhje me fen Allahut. Që nuk ka lidhje, është shumë larg. Edhe hadithi që treguam tashi, që është më së saktë, e tregon këto lloj gjë që njeriu nuk ma përgjisi, por derzë nuk e shpreh me gojë ose nuk e vepron diçka. E kam pyetur Atab ibn Abi Rabahun për çështjen e për këtë çështit të, të divorcit, kur njeriu nuk nuk flet. Edhe ka thënë, divorci nuk quhet divorc, dhe as e, lirimi i robit nuk quhet e till, por derisa njeriu nuk e ka nxjerr nga goja e tij, por derisa ka vetëm veten e vetën e tij. Gjithashtu Qata ibn Da'ama Sadusi thot kur njeriu divorcon në veten e tij, nuk është gjatë thot. Do nuk quhet divorc. Kur jemi vetëm e ti do të mendoj se të divorcoj, por nuk e divorcon, por nuk quhet divorc. Gjithashtu ka ka tregoj një person shkon te Said ibn Jubairi dhe e pyet për gruan e tij. Thot viën shejtari dhe më jep vështresë që ta divorcoj. Dhe i tha Said ibn Jubairi, nuk e ka asnjë problem me për preksa gjë përderisa ti nuk e folur dhe nuk e ke treguar këtë gjë dikujt tjetër. Por nuk e ke treguar dikujt që unë kam dar gruan se ndai gruan time. Ky është mendimi i parë dhe mendimi i dytë është mendimi aty që thonë që me një dhëgje, dhë par, më një herë sa ta synoj njëri uktollëje divorzot gjëti. Mendimi i para është më i saktë, mendimi i dytë domosdoshmërisht është është larg dhe mundu guxojë vështirë, thosë nuk ka argumente fetare që mbështesin, nuk është çështje e vështirë. Dhe subhanallahu mendimi i të tij ose i punë këtij. Allahu mëshiroftë ata dietar që kanë pasur, me të vërtetë do të që të fusin shumë vezvese. Dhe çështje tilla kanë parë dhe të çështje namazit, çështje niyetit, por shumë them edhe ibn Shafi është një çështje e tillun që niyet i duhet bër as përpara se të fillosh të i bishë festar dhe as mbrapo duhet menjëherë me të bishë festar nëse nuk e bën menjëherë niyetin nuk quhet namazi edhe po sikosh shafit ato që nuk e kanë dhënë me shafin të çështje kanë shumë probleme me, me vezvesë të shejtanit ka mundsi për shumë europë kanë pa vetë i ngrej duart namaz Allahu ul prap nuk erdhi niyetin pastaj ngrej përsëri dhe kam paspar, kur kam qenë në Sirij, subhanallahu kam paspar njerëz, ne bëheshim gati për të rënë në ruku, ai akoma nuk kishte marrë tekbir. Duhesh disa herë Allah mbydhën syt, Allahu akbar. Pastaj në fund fare Allah, kur ne ishim gati për të rënë në ruku, ai hynte hynte dhe lidhën me neve, vindën kohë, nuk vindën më vonë. E gjithë kjo për shkak të këtyre, domethënë gjëra ndryshe, nuk ka që kjo ska lidhje me Fereshtat. Po sikosh më shumë në këtë profil të sëm sam apo çka? Kshu kshu bënë tody forme? A kanë një argument për shum, dhout, për par, për më shumë që njerëzit nuk duhet as sipërpara as sipër mbarë? Ç'është njeriu në të vërtetë? Muhamedi Shehu lësemtëmi e ka dhënë një fjaltë të çuditshme lidhur me njerin thotë sikur njerëzve njerëzit të urdhëroheshin që të, thot, si njërzve, njërzve të që bënin veprat e tyre pa njerëz, kjo do ishte diçka e pamundur për ta. Thuaj diçka, thuaj një personi bëj një punë por bëj pa asnjë qëllim fare. Kjo me dhe shku, Marishku, më vërtet do të ishte një punë shumë vështirë. Që njëriu normalisht kush ka por të falur, e kanë jetën me vete. Mi po shumëse njerëz ose një pjesë njerë, njerë njerë, e njerëzve me ignorancë, kujtohen se njerëz diçka e veçantë që duhet avsul një u fort. Kupton? Por ne dhe fillojmë pas së vezës. Në këtë rasti, këtu mendojmë ne që më njëherë sa të shkojmë ndër mend divorci, quhet divorcuar. Po tre herë ka, tre herë, një herë, një herë, dy, tre, po pastaj s'ka më grua, do të iku. Kush ka tre familje, po se katër familje muslimane. Fshi mendimin me saktë me një farë në bazë të argumenteve fetare. Edhe ashtu do ky është mendimi i Ahmedit, nga pyetja me Ahmedin dhe i kanë thënë për një person që në veten e tij thotë gruaja ime është e divorcuar. Në veten e tij pa e shprehur. Dhe nuk ka folur thotë. A është divorcuar? Tha, jo, përderisa ai nuk e ka shprehur dhe nuk i ka lvizur buzët ta shprehtë këtë gjë. Edhe ashtu një gjë e ka transmetuar dhe e Budaudi. Ngajma Mahmudi për i personat cilë të themi do të thonë i vin vezvesën në zemër të tilla. E thonë nuk, nuk shpresoj se që nuk ka problem për tyra, do nuk quhet divorc, do të them. Kjo është e dytë, çështja e tretë. Dietarë të fjalët e divorcit, kur njeriu thot gruaja si e divorcuar, i e ndar, i kanë ndar në dy në dy kategori. Kategoria e parë janë ato fjalë të cilat janë të, që të, cilët jenë të qarta. Janë të qarta, dhe në atë gradë, që njëriju nuk thua për to, ku e kishe qëllimin ti në to, shfarë dhe shëtë thuash me to. Edhe ka fjallë dhe si e nuk janë të qarta, edhe ka nevoj që njërët pyrët, shfarë kishe për qëllimi me to. Ato fjallë dhe cilat njëriju nuk pyrët, shfarë kishe për qëllimi me to, në to njëriju dhe më thonë, nëse shkon qështë e ti të gjukasi, ose grue vete djënë, a e quatë në divorës në Ndërsa në të gjë, në tutfjalë, të, të cilat përmban më shumë se një kuptim, pyetet njëu çfarë që i përqendrimi to dhe në bazë të, të qëllimit të tij gjykohet. Shemo fjalët para është kur njëri i thot gruas në ngjush rapi thotë anti talak. Do të shpreh, do të tërkim në ngjush shipi inshallah. Talak, fjala më se thosh më e fortë që mund të shpreh në ngjush shipi që themi besoj se mund kuptim tjetër përveç të kësaj që në arbisht është fjala divorc nuk di domethënë gjuhën shqipe që fjalë divorc për do më në kuptim tjetër. Fuqjë është fjalë domethënë që për toku i thu gruas si je divorcuar, domethënë vetëm se këtu më kuptim. Këtë un mendoj domallah di më mirë. Kjo është gjuhën tonë, sepse kjo nuk është gjuhë kurar dhe normalisht domethënë kjo ka nevojë për ijtihad për të gjetur se kush është fjalë më përshtatshme që njerëzit përdorin më shumë dhe nuk kuptojnë për kësaj asnjë më fjalë tjetër. Kurse fjalët të cilat janë domethënë më më shumë se i kuptim është për shumë kur i thot burri burri gruas të kam lëshuar ik në shtëpinë tënde çështjen e ketë në dor bëj çfarë të duash kupton ose e, të kam llarguar ose i thot për shumë marto me diktjetër kupton marto me diktjetër ose je je haram për mua këtë fjalë do të thëg dietar do të pun mbajnë më shumë se një kuptim Në ja ditën e gjodit vetëm gjuna arabe. Për këtë arsye, nëse një njeriu shpreh një fertill, nuk quhet se ka divorcuar gruan, ndesat pyetet ku e kishte qëllimi. Nëse ai ka pasur qëllimin këtë fjalë divorce, atë kjo quhet një. Nëse nuk ka pasur qëllimin divorce, atë nuk quhet divorce fare. Kurse tek e para nuk pyetet njëro ke pasur qëllimin divorce, po jo, sepse kjo është fjalë qartë që për kësaj kupton vetëm divorci. Vetëm në rast të veçanta, si rasti tregu mësipër, ku gjykojn rëthanat që njeriu ka pas një shka tër, të dyta, kategori, dy, për qëllim diçka tjetër. Kurse te te dyta, te kategori e dytë gjithmonë pyetet njëri për njëjetin që ka pas. Çfarë njëti ke pas me thullë fjalë. Te kategori e parë nuk pyetën njëri ç'njetin që pas. Vetëm në rast se tepër të rastë si rasti i personit i cili donë të alvojë dorën në krunë vetë dhe i tha Halietu Tallë, një e liruar, domethënë elitare, do të thonë sikur të devë zonje e lirë domethënë edhe jo në më dhe në mendoj që këj po e divorëson është njëta fjaq që përdoj me më shumë se një kuptim qartë ka thëni më në khajim lidhe me këtë kaloj, këtë këlloj kategorizim që kam bërë djetarat ka thënë këllojnë darje e fjallëve të divorësin në fjallë të qarta dhe fjallë të pa qarta edhe pse është në darje e sakt si pas originës po arja ndryshon nga personat nga vëndi dhe nga koha që kjo kjo nuk është një gjukim, stabin në vetvete. Sepse mbase një fjalë mund të jetë e qartë për disa njerëz dhe e paqartë për tjerë. Mund të jetë e qartë në një kohë dhe e paqartë në një kohë. Mund të jetë e qartë në një vend e paqartë në një vend tjetër. Edhe nëse flas njëthinjë gjuhë. Për këtë arsye do një gjykimi këtu në të çdo rasti, ngelet tek vendi ku jeton njeriu, njeriu. Kjo është para e dyta. Në vet fjalët talaq që kanë treguar të taret, fjalët talaq në vetën në vetvete në gjuhën arabe, është një fjalë e cila domthonë si smfja e mot e qarta, sipas dietar nuk përmban kuptim tjetër për veshjalës. Domthonë në këtë rasti kur njëri ja thot me dinit plot gruosi antidali këtë përshëm. Ndërsa fjatet tjera po sesisht përmandonmë si mosi, por ato përmban më shumë si kuptim në njeriu normalisht kur shpreh një gjë diçka të tillë nuk quhet divorc derisa ë të pyetet çfarë niyet i ka pasur ma çan diçka shprehur. Gjithashtu kjo çështë çështë që është më pas sa çëshen ato koneve, a lejohet që njëu të divorcoj gruan jonë gjun Arabë un ti thot jo grua nuk mos i thot gruas onjente talek ne rabi po ti thot ti je divorcuar shqip quhet ka esh treguar nga hasan al basri nga ibrahim al nahi nga imam al shabi qe nese personi thot gruas e tim me nje gjuhë huaj ti je divorcuar ky divorc esh i pranuar thot esh divorci pranuar edhe gjithashtu imam shabi ka thon nese burri thot gruas e ti behes tum esh nje gjuhë tjetër nje gjuhë arabe këto ajo konsidero divorcuarët. Është një gjuhë tjetër në cilën shprehet divorci në gjuhën tuaj. Quhet sakt. Kjo pozicionon kur njeriu e shpreh në gjuhën tuaj fjalën dhe e kupton se çfarë kuptimi ka kjo fjalë. Kjo që në çdo rast domoshta nëse një person i thotë duarsti në gjuhë joara, gjuhë joara, një e divorcuar, kjo quhet domoshta normalisht sakt. Kjo është për sa i përket ndarjes së fjalës se ka raste pushu njeriu mund të zihet me gruan e tij. E zgjozni kështatë në radh, u thoni i thotë, shko "Shkojmë për plaçka, çojin shtëpi." Nëse ai ka për qëllim i thudit fjalë divorc, ky quhet divorc. Por këtë DI. -i. Ne nuk futemi në zemër ti. Normalisht pyetot burrin, i thuhet burr, ç'ka kisha për qëllim? Po qesaj i thotë, "Kisha për qëllim, ndonëse ta trem gruan, nuk kisha për qëllim ta divorcoj. Thjesht desha të ikin shtëpë vetërisa kohë që të kthjellohat." Nuk quhet divorc. Por nëse ai ka pasur për qëllim në zemrën e tij divorc, e thotë, "Jo, unë nuk kam pasur ndivorc." ai mund ngjien nerva kur sallallahu s.u.s. gjen. Nëse ai ka të divorcuar këtullë forme 3 herë, ajo s'është më grua e tij. Edhe pse ne pamë në jashtë nuk e gjykojmë dot vëllëj sepse ne do të dyshom ato politike që ka pas. Por në jetin që ka pas kur ka shpreh këto fjalë, kështu që nëse ai gjen, ai i thuat të gjenofçar, edhe thuhet se po jeton immoralitet, edhe mbra përjesin ai tek Allahu, ndërsa grua nuk ka asnjë përjesie tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është çështja ë e tretë çështja tjetër kur personi nuk e divorçon gruan por i thot gruas zgjidh ti për veten tënde çfarë dëshiron dëshiron të jetosh me mua apo dëshiron të ndash a quot kjo ndarje apo jo ja? në domthonë për këtë çështje domthonë është treguar domthonë në Kur'an ka treguar Allahu subhanallahu te i thot, thot profetit sallallahu alajhi wasallam Kulli e zuajji kejnë kun të të rridën e në hajatët dunja o zine të afet e alejne U me të tijë kune o sërrih kune së rachan gjemila Thotë thua i grave të tua Nëse të dëshiron jetën e kësaj bote edhe bukurinësaj Ejë ani që jap juve, të japë juve i plashë të kësaj dunjaje Edhe të lëshoj juve me një lëshim të mirë e, Kjo e jetë të regonë në mëndoj në që lëshim e është dishka Kjo e jetë të regonë në mëndoj që lëshim e është edhe zgjidhja është diçka tjetër. Sepse çfarë dom thonim fare do? Nëse dëshiron jetën e kësaj dynjaje, atëherë do të lëshoj. Domethën, i thot profetit sallallahu alejhi dhe gjuas ti. I thot a dëshiron trish me mua apo dëshiron që të ndaj të jetoshm këto jetë? Domethën, siç si, dëshiron ti. Me këtë lloj fjalë që i ka thënë profetit sallallahu alejhi dhe gjuas ti, do njerëzit për ty nuk quhen të ndar, derisa ajo zgjidhë. Pasi nëse zgjidh, këtu kanë diskutuar diktatorat. Zgjedhja e saj quhet divorce apo nuk quhet divorce derisa ndaj ta ndajë burri ata. Kjo është çështë që është diskutuar me gjyatarët. Domethënë nëse burri thotë gruas zgjidh për veten tënde, zgjidh për veten tënde, në këtë lloj në këtë lloj forme nuk quhet divorce, derisa gruaja zgjidhë. Kur gruaja zgjidhë, pastaj këtu ka dy mendime gjyatarësh, dhe kjo fatimisht varet nga çëllimi që ka pasur burri në këtë rast. Për këtë është transmetuar nga Isha dhe Dhollanra, thotë në lanëve profetit sallallahu alejhi dhe ne zgjodhëm Allahu dhe të dërguarin e tij dhe nuk ne konsideroj këtë asgjë. Nuk e konsideroi divorce faktin që përmes oshem i tha grave të tij zgjidhni. Nuk nuk quhet divorce. Derisa grua zgjidhë. Dhe pasaj transmeton në 13 e thonë transndim tjetër, po këtë hadithin thotë, ç'tu bëri profeti sallallahu ata isha edhe me gratë të tjera. Siç bëj, siç bëj domthonë, siç bëri me mua edhe dhe nuk e konsideroi kur u tha graveve të tij zgjidhni, nuk e konsideroi divorc, sepse ato zgjodhn ata, nuk, nuk zgjodhin dynjan. Domethënë ai she justifikon këtë faktin që ky nuk e quaj divorc sepse ato zgjodhn profetin sallallahu alajhi wasallam. Domethënë që nëse do të zgjidhnin dynjan, kjo do të konsiderohej divorc. Domethënë sigurisht profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte atyre, po qëse po qëse dëshiron divorc, jeni divorcuar. Para dietar kanë thënë kur burri i thot gruas zgjidh, nëse dëshiron divorc e divorcuar, nëse grua thot duaj divorc, quhet të divorcoj. Nëse burri i thot gruas zgjidh, nëse dëshiron un do të divorcoj dhe nëse dëshiron jo, nëse dëshon trish rri, ky nuk quhet divorc nëse gruaja zgjidh divorcin. Pse? Se nuk i thot, nuk i tha gruas jeni divorcuar, po qëse zgjidh divorcin. Por i tha do të divorcoj, domoni premtoj, do të Ju bë dot dallimi kur burri i premton dhe kur burri ndan të prerë. I thot dije e divorcuar. Kur do po po të jetë do të zgjidh. Po qëse po qëse dëshon drejt me mua ose për ndryshje e divorcuar. Në këto raste nëse gruaja zëj divorcin quhet, kjo quhet një divorc. Ndërsa nëse i thot zgjidh, nëse ti nuk dëshon drejt me mua, un do të divorcoj, ka një dietar që quhet domethën premtim, edhe atëherë ai ka në dorë, po të dëshiroj të divorcon, po të dëshiroj e mban Kjo është çështje tjetër, çështja ë Masay është kur njeriu dëshon të çështje divorcit. Dëshon në në në dy pika. Pika e parë është dikush mund dëshojë e ka divorcuar gruan donjëherë apo jo. I vjen shejtani edhe zëson, mas mund të ke divorcuar thotë. Ose disa persona mund dëshojnë thotë për shkak se herë kam divorcuar. Shejtani thotë ke divorcuar 3 herë mendimin vjen edhe këtë tre herë që ndartet. Kurse këy mendimi vetë ka mundsi 2, ka mundsi 1, i duken disa fjalë siguria divorce dhe e ja, egzagjeron dhe shejtani. Ktu ka 2 mendim dietarësh. Shumica e dietarëve mendimin doon që njeriu ecën me atë që është e sigurt dhe nuk largohet nga siguria vetëm se për një fakt të sigurt si ai. Dhe ky është një rregull nisëm, të cilin e ka vendosur e, Islami në të gjitha çështet e fesë. Nuk flitetu vetëm për çështjen e divortit. Dhe këy rregull është që ë dyshimi, dyshimi, domethënë nuk e zëvendëson sigurinë. Përkundërzi siguria largohet vetëm se me siguri. Domethënë, shembull për të. Nëse një person ka marrë abdes. Ka marrë abdes, atëhë është i sigurt që ka marrë abdes. Mi po nuk i kujtohet tash, a e ka prishur apo nuk e ka prishur abdesin? Si kujtohet? Atër në thejmë për deset këtë dyshon e kaprishur a për nuk e kaprishur abdesin, këtë se quatë, këtë qëtë në abdes. Po nëse këtë për shumë e kaprish me të vërdet abdesin, edhe këtë nuk e mba në mëndë. Si thonë, si thonë, më thëllë rastin. Ska përgjësi para allot. Sëpse dë dhe më dhenë dhe dhe dhe urdhë, në një sami e lidhëra me, me logikën, dhe këtë logikën e ti nuk e kujtonë. Nëse nuk ka siguri plot se ky ka prishur abdesin, por derisa ky është sigurt se ky ka marrë abdesin dhe nuk i kujtohet gjë që e ka prishur abdesin, ky konsiderohet abdest plot. Edhe sikur ky në të vërtetë ka prishur abdesin e disi kujtohet, ky tek Allahu është i pastër, namazet i janë sakt 100%. Në një të gjithë thot kur një person është duke u falur, dhe vallahi këtë këtë çështje udhëzien shumë të rëndësishme për larguar vështesës, është shumë të që jeni njerëjt. Një person është duke u falur. Edhe i duke siku i lëviz diska nga poshtë, dhe siku i përshërdesi duke i dalë gazra. Këshu i duke të njëriut. Dhe profetisë sona osen me ka dhe një regu të përgjishën të qërë që njëriut tjeti qetë, thotë, të mos largot nga namazi, dhejësët të djojëzë ose të njëjë erë. Në më thënë, jo gjdo dhe i dalje konzëzërot përshërdesi. Pse? Pse? për sa ti sigurove që si u sigurove që doli, mase ti thon di thonë mi sigur që doli, por në të vërtetë ai u mundi vëzesa nga shejtani, se vëzesa nga shejtani arrin tek njeriu grada, domethënë denshmenduri, denshmenduri. I duket njeriu se mund shikon gjëra, por në të vërtetë mund të shikoj shejtanin. Duket sikur prek dikush më poshtë, dom të duhet të dalin gjëra, prandaj edhe Islami ka vënë një kufi të qartë. Mos u largoqën namazit dhe kur duket sikur të shpërishë vdesi, derisa të dëgjosh zë Ose ndijesh erë. Kto janë kufiri, do të thotë poshtë ti kufirit, po qëse ti të duket se do dalë diçka, më radh, mosdil. Ose këto radhin, ose unike të dras, ose kur djersë, ose kur ndijesh erë, të gjithë këto për larguar vezësat. Kështu që sipas këtij hadithi dhe argumenteve të tjera, del se si rezultati do të jetë që njeriu sigurinë e tij që i ka nës, nuk e prish, vetëm se me një siguri të re, e cila Gjallë, kjo siguri si arrinhet në këto dy raste që ka treguar profili son në çështën e ableshit. E njëjta gjë është edhe divorci. Nëse ti je i sigurt që s'e ke divorcuar gruas si një ose ke divorcuar më një herë, edhe dyshoa, a e ka thonë dytën apo s'e ka thonë të dytën, ose e ka thonë tretën apo s'e ka thonë tretën? Origjina është ti thunë, e ka thonë, e ka thonë numrin e pakut, kurse për për më të shumë nesër di. Nuk je i sigurt. Atëh kon 02. O mundon se ti je i sigurt për 2 2, nëse je i sigurt vetëm për 1 1. Nëse, nëse nuk je i sigurt, duke sigurt ke divorsujë pse se këtë, se je divorsuj asnjëherë nuk ke siguri që të të divorcuos quhet asnjë, quhet zero. Meqart, kjo domethënë është rregulli i përgjithshëm që kanë vendosur dietarët dhe ky është mendimi shumë i shumicës dietarëve. Edhe në çështje divorci njeriu duhet të konsideron ato që është më i sigurt. E njëjta gjë është edhe tek namazi. Nëse një person ka falur 3 rek'at namazi, dhe nuk është i sigurt a e bërit 4 apo nuk e bërit 4. Ço do të bëj? Në këtë rasti, këtu konzoron atë që është më më pak, më sigurtë. 3. Dhe kjo bëhet fjalë në rastin normal, derisa në, në ndersa kur njeriu ka në vësvese, edhe i bëhet kjo do gjë për për e përdit. Përdit ti dukën sigurisht ky fal 3 e 4, u fal 4. Atëherë ky e konzoron namaz ditë plot, dhe ky nuk ka përgjegjësi për Allahu subhanetaual, sepse ky është njeriu që ka ka probleme. Ka probleme. A e se ka njerëz që mund ta falen namazin në, në ditë 40 herë nga vështresat shumëta dhe kanë treguar dietarë që këta njerëz në këtë lloj momentesh nuk e kanë detyr namazin. Në Nëse duket çudi ë, se njeriu po arrit ditë të dograd, do ka të thonë ai ka kaluar me gratshmendurie. Para ai kanë dërguar që një një dietar i shkon një person në një dietar i thot, "Un zhytem në ujë për të marr gusull, zhytem i gjithë" i thot. Dhe kur dal më duket sikur një pjesë kurrizit i thot, "Nuk është nuk është nuk është lagur." Dhe i thotë ai ti nuk e ke detyrën namazin, thos. Po, biçmë ndrës. Jo më vërtet, që është më urtë, nuk është nuk është për, për pas, domthonjë diçka për çështën e men se pse po gjensë njerëz zhytet gjithë në ujë. Dhe akoma i duket sikur nuk është larë një pjesë trupit, të madhër, e trupit, domthonjë sa mregull motrut. Që është ka detyrë namazin kjo person, domthonjë ti e shfalur, një fale të thellë europe, atë që nuk i fal të tjerë. Ndërsa vendimi i dytë në këtë çështje është vendimi Imam Malikut dhe Imam Shafiut, ato të dy janë me mendimin që nëse personi dyshon në ka ndar grua një herë apo dy herë, ose e ka ndar dy herë apo tre herë, e sigurta është dy e pasigurta është tre. Imam Malikut dhe Shafiu thotë më më mirë është njëta të donzohet plotë tre. Për siguri thotë. Mundon që, që të jetë domun sa më rezervuar domun që truhet nga e dyshimta. Por fatikisht kjo nuk është saktë, edhe pse ne i respektojmë ta dietarë themi Allah mëshiroft por arsyse kjo do të thonë është më vërtet një gjë që hap portën edhe zvesave të njerëzve dhe no nuk propozon me argumente të qarta. Shumë mendimi i saqë që njeriu endorton të ke sigurta dhe nuk e largu nuk largohet përsa të, të sigurt derisa të vërtetohet e kundërta e saj në formë të sigurt. Ky është rregulli i samet në të gjitha fushat e në të gjitha ligjet e saqë. Ky shembull për shkak të dërgoni shembull tjetër disa kuptoni për të, për këtë rregull. Nëse ne jemi në muajin Shaban, nëse jemi në muajin Shaban dhe donëm por të shikuar Hënën. Data 29 Shaban, dajë për shikuar Hënën. Ka rre. Hëna nuk u pa sepse ka rre. Ka muzikë ka dalë. Ni porret ne sa lejon të, të shikojmë. Çfarë do bëjmë të agjojim të nesër si ditë pas taramazonit apo jo? Nuk lejohet të agjojim. Pse? Sepse sigurta është ne jemi në Shaban. Dhe ne nuk largohemi nga këtu sigurt derisa të sigurohemi që ka hyrë Ramazani. Dhe ne këtë lloj sigurie nuk e arritim dot sepse Supa ana kishte re dhe Allahu madhur nuk na ka bër detyrë që ne t'i largoim ret. Por na ka bër detyrë që po jetsë të reja të dërguara vetëm ta shohim me syrin e lir hëm. Kjo është një detyrë jonë. Dhe nëse nuk kemi si ta shohim, atëherë të sigurohemi që ka hyrë Muhur Ramazani duke plotësuar 30 ditë nga Shabanit. Edhe ky lloj ligji, ta ky lloj rregull është të gjitha fushat e edhe që të qështë e divorzë qështë e tjetër qështë e asaj qëtë e lërgjëdë ose i deti të e më në shqipëm për të proksipër një dhe në fjallë lërgjëdë është ku e pritjes, gruës është ku pritje e gruës në basë e ajo divorzohet kërë gruaja divorzohet, i thotë buri saj që je divorzohet ose je ndarë ose je shkurërzuar Ose i thot jikë shpinë të ndë, edhe ka përshëllime në të saj fjale që në mund të divorcoj Atere, ajo duhet presë një kohë të, të saktuar, e cili qëtë qët el-riddë Të cilë e ka vendosur Allah i madhurë në Kur'an, edhe profetje sënë Allah i sënë hadithet saktar Ka thënë Allah i madhurë në Kur'an, ja, i veledhina amënu idha të tallak të mun nisa, e fe tallik unë el-riddë ti hinna wa ahë sul-riddë O ti përfet, kur ti divorconi ju gratuaj, divorcojnë e to për para i detit të tyre dhe logaritën i detin. Dhe logaritën kse kohës i detit, nën, ose në marrin konzderat dhe më më bështete në këto legjeje, kjo është në i detit, në më dhënë konzderim, i detit është detyr, si pas ligjit të Korani, të sunetet dhe i gjmaut të medit islam. Mirë po kjo, kjo kohë pritje, kjo i detit ndryshonë, Në mëndën të gratë Në, në mëndën dërshon në, në si pas Lojt të grua si divorcoat Edhe ne kemi shemu për këta Së pari Gruaja e cila Sapo është martuar është bërë akti martesës për të Por buri nuk i e shafrua Saj dhe aso e ka prekurata Thiesh ka bërë Në mëndën ka bërë Në mëndën akti martesës më të Nëse buri e divorcoat të grua Si pas ligjit islam Kjo nuk ka kohë pritje Nuk ka kohë pritë për të fare Me njëherë sa i thotë jetë divorësuar A janë konzronët për të grua e huaj Ka thënë Allah i më dhurën Kuran ja, Eju e lëdhina amënu I dhëna kahtumul muminati Thumë më tallaqtumuhunne min kablin të mesuhunne Fëma lëkum alajhine min rindetin ta' dhe dunaha O ju që kene besuar Kër ju të martoni me besimtaret Më pas të divorësone ato Për pas të i prekni ato Atër ju nuk keni kun drejt tyre i dets Nuk keni ju të drejt, që të të i detyrojnë e to të, të presin një farkohë. Dhe që nuk ka i detë për grua në cila sa shbër akti martesës për të dhe buri e divorëson për parë së të prej kata. Nuk ka i detë për të, nuk ka ka prej të për të. Kjo është rasti parë. Rasti dytë. Kur gruaja martohet, bën aktin e martesës me burin e saj dhe përpara se ta prek burrin i saj, para se ta afrohet tek ajo, atëherë burri vdes. Kushish ka pritje sa i kthe grua, domethënë a konziron kjo njësoj si gruaja e cilit e ka prekur burrin i saj, do si të saj, presi, sa do të presi qyshë më radh? Për këtë ka thënë Allahu më dhurat: "Wal ladhīna tawaffawna minkum wa adharūna zawājahum tarabbasun min anfusihin arba'ata shuhūri wa 'ashra." Dhata të cilës vdesin, ndërju fot Allahu më dhurat. Edhe e lën ngra, më kanë lënë ngra të dy, bashkëortët e dy. Ato presin Presin 4 muaj e 10 dit Në më dhe në këtu Allah më dhurë ka të reguar që Lenë gratë dhe gruaj që Shdo gruaj cila Nën është, është, është, është, është, është bërë akti martesës Së saj nën aqyt bashorta Përdejnë saj njëri u ka bërë akt martesën e ta Edhe pse lu e ka prekuar Aqyt gruaj ti dhe nëse vdes Ajo ka bërë dhë dhë presi 4 muaj e 10 dit Edhe për të është të transmituar një hadith Sime ka të reguar Budavudit të të të të të të të të t Se një grua, o martua, edhe i vdi që buri saj. Pare saj të vendosi meherinë saj, pare saj të akonë saj, edhe për pare saj të aprej këta. Edhe shkuan të kë Abdullaj Bënë Mësudi, njerëzitë saj, rrëth një muaj reshtë. Shkuan një dhe e pjusin, hë, qëpar të bëjmë? Edhe i nuk ujep të fëtëva. Sëpse nuk dinë një argument të sakë në lidi me këtër në veçantisë, sepse vërtet të u thua të na jetë për gratë, duke thoshë kjo nuk është tamam grua, se grua tamam është kur burri i preket dhe afrohet gruas tej. Kjo është as këtu as këtu. Dhe për këtë kishte në në dyshimën e vojmës së sodit. Pastaj masi muaj u tha, un mendoj tha, që kësaj gruaje i takon mehri i saj, do të thonë, paja që ka vendosur sallopër gruan. Paja e shtuar dhe paja e paksuar si gratë që janë në nivelin e sajt. I takon trashëgimia prej burrit të saj, edhe pse nuk e ka prekur. Edhe ajo duhet prej si kohë në duhur që prej të gruaja Kër i vdes burri që është 4 muaj edhe dit Pas i edhe akët të dhe gjukimi Abdullah Mësudi Do një përsaaj që që që që që që që që që që që maqil ibn Sinan el Eshjai Edhe dëshmoj se profeti s.a.s. ka gjukuar për një gruaj që që që që shë barwa Mintë washik Ka gjukuar me të njëti gjukimi si Abdullah Mësudi Thot Abdullah Mësudi dhe nuk e më gëzuar njër në jënë basë islami tim si jamë si jamë gëzuar thotë me këto të gjykimi që e nzorrë e cili u përputh me gjykimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur ky gjykim për gruan për gruan të cilin s'e ka prekur burri sa dhe ka vdekur. 3 kur, kur gruaja divorcohet dhe është 7 zan. Kur gruaja divorcohet kur ajo është 7 zan. Ather, domethën kohë pritje e saj është derisa ajo të lindë. Ka thanë Allahu je në Kur'an, "O ulati l-ahman, yajilun yadhana hamlehu naza", to që do të thien Shazan, kohë pritje e tyre është derisa të lindin. Gjithashtu gruaja e cila, domethën është të zonë dhe burri i saj vdes, utë e para tham kur gruaja është të zonë dhe burri divorçon, tash kur gruaja është të zonë dhe burri vdes. Në këtë rasti, është treguar një hadith Në cilësi de don ideja ti është që grua edhe në këtë lloj rasti përderisa lindë, apo që sa ajo lind, sado pak ti kjo kohë lindje, ajo mbas asaj mund mund të donin që të quhet grua huaj dhe mund martohet me këtë doj. E për të doj. Dhe për këtë është transmetuar hadithi nga Subeja al-Islamie, sa ajo domethënë ishte në kohën e Lehonis, një herë mbas i vdiq burri i saj, domethënë disa net mbas vdekjes burri i saj kalojnë ko Lehonit, që lindin. Edhe shkoi tek profeti sallallahu alejhi dhe i mori atij leje për tu mortuar dhe i dha leje profeti sallallahu alejhi dhe u mortua. Disa ditë bas, më pas, domthonë në vdekjes të burrit të saj, edhe ajo lindi menjëherë dhe dhe domun do të dolën kohën, domun e kaloi atë periudhën e lindjes dhe profeti sallallahu i dha leje asaj. Dhe ky është mendimi shumë i zgjithatarëve që gruaja, nëse i vdes burri i saj dhe ajo është në kohë pritje e saj është që të lindi. Edhe pse kjo kohë prite mund të jetë më e shkurtër sa 4 muaj dhe ditë. Sepse bëhet kjo çifdh. Kurse Ibn Abasi është me mendimin që gruaja, nëse është shtatzanë dhe i vdes burri, ajo do prjesi me kohën, ëh, do të thonë me kohën më të gjatë. Domthonë, nëse shtatzënia zgjat më shumë se 4 muaj dhe ditë, do të pritesë deri sa të lindë. Nëse shtatzënia zgjat më pak se 4 muaj dhe ditë, do pritesë 4 muaj dhe ditë. Ky është mendimi i Ibn Abasi, por këtu bien kundërshtim me hadithin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Ky është mendimi që është treguar te të hadithi më i saktë. Ëh pika tjetër është kur gruaja është ëh, domethënë gruaja është, domethënë këto shumicë të shumicë grave është gruaja që ka perioda. Donë burri e divorçon atë. Atëherë, domethënë kjo do dhë dhë dhë presi, në më thënë, si të duhet presi, domethënë siç ka treguar dietarët, thalathat quru, është treguar Kur'ani, thalathat quru, 3 quru, e dietarët kanë kondë ditë shë, kush qëllim fen quru. Disa dietarë kanë thënë që qrudumon janë periodat. Disa tek kan thënë është pasrtia. Edhe që këtu pasën kanë qenë kontadit dietarët, edhe mendimin e parë, domethënë shumë ibn Khatabi Abdullah ibn Saudi, gjithashtu Alib ibn Abi Talib, edhe një grup sahabësh, të cilët thonë që gruaja e cila divorcohet, edhe është për i grave që kanë perioda, kanë perioda, ajo duhet të presi tre kohë periodash. Kalojnë nga fillimi deri në fund. Edhe nësë dhe burri ka të drejtë ta kthejë brenda këtyre tre periudhave, nëse është në ndarjen e parë ose dytën, të dytën, ta kthejë përpara se ajo të lahet nga mbarimi i periodës tretë. Do nëse një person e divorcon gruetin, kone pasortisë si nuk e ka prekur, edhe kalon periodën e parë, kalon të dytën, edhe në fund të tretës përpara se të lahet, i thot i thot asaj i je kthyer ato grueti. Edhe, do mëndimi i dytë është që Në e dikuar në e që dhëtë allot Thelathe të kuru, tre kuru Ka përqëllim kuru pasërti Në tre ko pasërtije Por këjë mendim nuk është Nuk është dajqë Saktë mendim i parash më i, i prafërt Sëpse atë të dëmën e mështetin E mështetin e disa hadithe Edhe gjithashtu kjo është gjukimi Dëmën e omerit, radellanu dhe aliut Radellanu Për cilët nga ka Udhëzuar uh, profetet Dhe sënëm që të nd Edhe mendoj ndonjë ky mendim është më i përafërt me me të vërtetë se mendoj një parë se është transmetuar gjithashtu se profeti sallallahu alajhi wasallam e ka përshkruar fjalën "qara" në perioda duke thënë "qara qara është njerisi i Fes Qur'an". Në hadith, të cilin i ka thënë një gruaje, ë, i ka i ka thënë asaj që qendro, domethënë në, në kohën e thot e thotë "e jama aqra'iki", fëqë qendro në kohën kur ti domethënë këto në periodat dhe mos u fal. Është e quajtur perioda junna akra, siç ka treguar Allahu në Kur'an. Kjo që mendimi më i saktë është që kur thotë Allahu mdhuar thalathat al-kuru, qëllimi është tre perioda. Prandaj do unë kjo do të thotë që gruaja e cila ka perioda duhet të presë tre perioda. Mbas asaj ajo konsulto grua huaj për burrin e saj i cili e kishte divorcuar. Mbas të kalojnë këto tre periodat. Kjo është përse, për sa i përket gruas e cila ka perioda ndërsa e gruaja te ciles ja ndërprer perioda ose nuk ka perioda ajo pret 3 muaj kte gjega treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot walla ise min al mahidh min nisa'ikum in irtabtum fi iddatun thalathat ashhur thot dha ato gra te cilat e kan humbur shpresën prej perioda që nuk u vin perioda thot ato Nëse, dhe më thënë, i nërtëptum, nëse nuk dëshonë, nuk e dini si mundin danë, e toa, kohën e tyre, thotë, atër kohën e tyre, i dedit tyre është tre muaj. Dhe më thënë, Allah i më dhuar në vëndë të periodave, po të kishin, ka vendosë tre muaj. Për tërë suje themi që gratët se kanë perioda, kohën e pritisë tyre matët me perioda, kur sa të që nuk kanë perioda, kohën e tyre matët me muaj, tre muaj. Gjithashtu, rast tjetër është kur i thot gruaj e burit më divorco e treguam në simit e parë që nëse gruaj e kërkon burit divorc kjo varet nga në më thënë kur gruaj e kërkon burit divorc nëse buri e jep divorcin gruas atër në mëndim më të sakë djetarë këj konzderohet një divorc edhe këtë gjukime ka dhëndë dhëthman e rrëdi Allah në hu Edhe është është transmetuar gjithashtu se profeti sallallaui ka dhënë gjykim të tillë për një grua jo e cila quhet Rubeyeh bintu bintu Mi'a wazo bintu Muawidh ka dhënë gjykim të tillë sa ajo kërkoi divorc për burrin e saj edhe ai divorcoi edhe pritja e saj ishte gjithsej një periudhë nuk është pritën këtu në rasti nuk, nuk është tre periudha por është një para syje sepse kërkimi i divorc nga një gruas nuk quhet divorc ndër vërtet po quhet khula dhul'a është një lloj anullimi i aktit të martesës sepse ajo që kërkon divorcin në të vrarës është gruaja. Prandaj dhe sipas uh, gjykimit që ka dhënë Othman Lehdollahnu dhe asaj që ka treguar vet Profet Oselam është që gruaja në të vrarës i pret vetëm një periudhë kur mbarojë kjo, ajo konsiderohet grua huaj për burrin e për burrin e saj. Dhe pika e fundit është çështja që kur burri divorçon gruan Dhe vletë, valda, këtë që duke në vështirësi vallaj të të çesh duken pak si tëftohë, të ftohohta kështu sepse njeriu do të thonë janë të vështira, por vallaj këto janë shumë rëndësishme. Dhe këto janë ligjet e Allahut, që duhet të di çdo musliman. Edhe kemi dëgjuar raste, jo një, më shumë se një. Disa raste kemi dëgjuar që njerëzit nuk e dinë këto. Do të thë, sa shoqëri e vogël, shoqëria jonë islame këtu. Nuk i dinë të ligjet. Ka raste burrë divorcion gruan dhe nuk di ç'u duhet bëj me ta. Sa duhet presi? Ku do të, ku do të presi? Ku do të rri? Edhe që është e fundit e që ështëja që kërburi e divorçon në grua në ti, nuk lejohet që ta nëzirë dhe të nga shpia ti dhe nuk lejohet gjithashtu që e të dalë nga shpia. Dhe i sa të mbaroj koha i detit saj. Këtë nëllaj më dhuruar, ja, Ejuhën nëbiju i dhe të tallatë të mun nisa fë talli ku hunën e lë ndëti në wahësul ndë, për të otë ti profetë, O t'i dërguar, kur t'i divorcioni, gratuaj, divorcioni ato për para, kose i detit të tyre dhe logretin i detin. O të kullar, o bëkum, kini frika Allah o zotin të uaj, le t'u khrygjone mi bujuti hinë, mosin zirë një ato nga shpit të tyre, nuk anë nga shpit të tyre, nuk anë nga shpit të tyre, sepse shpia kërri i grueja të burit, ajo konzronë, sikur t'jetë shpia saj, sepse ajo në të kanë dhejtu në të të tri, sepse është grueja e këtë i bur Thot, la të khrygjunëm i bëjutin, bu, mosin zirin ato nga shpite të tërë, vala e khrygjën e illa e atin e vifahisht i më bëjnë, dhe asë ato mos dalin vetë, vetëm se në të rasë kur ato, ato dëmën sielin ose bëjnë, dishka qëtë fahishe, fahishe dëmën qëtë imoralitet, ose të gjerdë dhe cilat janë jan gabime shumë të randa prej saj qënë fahishe, të qarta. Kështu që prek tje jeti kanë tërguar, të parë tanë dhe sahabët, që nuk lejo që burit anëzir, gruen, kur diverson, kur par, dyt, ësht, të ndzirë gruan kërë e divërëson, dhe kërë e divërëson, për herë në parë, për herë në dytë, kjo është të gjitë djetarë, dhe për herë në tretë, të mëndim më isa që djetarëve, nuk i të konë të ndzirë, dhe aset dali, vetëm se në rasë në voje, dali për shpisë të burit saj. Edhe është pyrëtur ata, i kanë thënë, nëse buri jebë grua, grua së ti leje, kërë ka divorësoj që të shkoj në shpinë e sajë. Thotë ata, më në Birabah, a i dhe ajo të duje në ortak në këtë gjynafot. A i dhe ajo që të duje në ortak në këtë gjynafot. Edhe le dëzoj këta i që u tërgohë më si më nënëgjë, nuk i lejot burit kërë divorësojnë grua i të në zi nga shpia. Dhe. Përkundazi duhet amaj dhe as gruas nuk e lejohet ti të burt më çon shfitimin, nuk do të trimu këtu. E më radh, këto nuk lejohen. Përkundazi, nëse ajo divorcohet një herë ose dy herë, edhe herën e tretë mendim sakt, ajo duhet të të qëndrojë në shtëpinë e burrit të saj, vetëm se kur, nën kur bëhet fjalë për herën e tretë, atëherë nëse ajo ka frikë të qëndrojë te shtëpia e burrit të saj, se është hera e fundit, ka frikë së mund të, të synohen deri sa janë gjëra të tilla, atëherë asaj në rast frike i lejohet që të shkojë, të ndrojë, të bëjë pritjen e saj në një vend tjetër. Gjithashtu dhe burrit i lejohet që ta nxjerrë gruan tij në shtëpi, edhe pse s'ka mbrojëi i ditës së saj kur ajo është gruaja që akuzohet për gjëra të rënda, të kanë treguar dietarë shembull, kur gruaja ofendon prindit e burrit, do thotë këtyre fjalë të ulta, fjalë të pisna, fjalë ofenduese, ose bën immoralitet ose parathoni di moralitet në çdo rast i lejohet burrit ta nxjerrë gruantin në shtëpi. Edhepse nuk ka kaluar koha i detit saj Kjo është më dhezë dhe shkurtimisht Dhe më thënë Qështja e kësaj Dhe e fundit fara edhe më dhe më dhe në qështja Kër, kër burit vdes dhe le grua Thash në rrasën normal Kër guja nuk është të zanë Atër e jo për e të 4 muaj dhe ditë Si pasajit kërnoj që për në më, më sipër Dhe me këtë dhe më dhe më baron në Qështja e divorcit Nusë allanë më dhe ruar Në bëjë për e tyre që emsojnë ligjët e fesë islamë dhe izbëtojnë ato, sepse këtojnë kufitë Allahot që ka vendosën Allah i madhuruar, që njëzët izbëtojnë ato, o atil ke hududu Allah. Për këto, ligjën e veçantikë a thanë Allah i madhuruar, o atil ke hududu Allah, këtojnë kufitë Allahot, o me i jetë addë e hududu Allah, e faqat dhalem e nëfseh, dhe kushit e kalon kufitë Allahot, a i ka bërë për adresive dhe sti shuqë që një ju du t'imsoj këto ligje, e t'i këtë parasyshë për të të kujdesit për t'i zbatuar të në rasë, kura i ka nevoj për to, dhe mos i te i kaloj e to, sepse kush i te i kaloj e të ka për padresi, i të shto dhe madhurar për këto ligje, në veçantik ka thënë, ola të të khidua i ati lajhuzua, mos i meri i ligje të allot talje, se ligje të allot nuk janë talje, i ka vendosën ato përbesimtarët, që ata të t që të këna ishënë Allahu subhëna ta'ala edhe të të zbëtëm finë islamë dhe të fitojnë gjënë të lardë dhe shpëtëm në zërë të jëhënëmit Allahu a shmële minë atë gjithë me ka që më dhëmë sejmi